to je ranđ da povau imateju gopodi za Azimo Reće gospod svojim učenicima ovo vam zapovijeda.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 Zotu vos mrzisi svet. Opominite se reči koju vam rekoh. Nije sluga veći od gospodara svojega. Ako mene goniša, i vas će goniti, ako moju reč odružaš.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 I otce mojego, aghi da se ispuni riječ napisana u zakonu njihovom. Pomrznu što meni zašto. Oko dođe utješitelj koga čuvam ja poslat od otca, duh istina. Који од оца исходи, он ће свједоћити за мене, а и ви ћете свједоћити, јер сте од почетка са мном. Ово сам вам казао да се не саблазните, изгониће вас из синагога, Ali dolazi čas, kada će svaki ko vas ubije, Misliti da Bogu službu prinosi. U vrijeme ono za Isusom i naroda, Mnogo iz Galileje, iz Deka polja, iz Jerusalima, I Judeje i ispreko Jordana, a kad on vidje narod mnogi, popese na goru i sjede, i pristupiše mu učenici njegovi, i otvorivši usta svoja, učaše i govoreći, blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebeskom, Блажени кои плачу, јер ће се утешити, Блажени кротки, јер ће наслиједити земљу, Блажени гладни и жедни правде, јер ће се наситити, Блажени милостиви, јер бити помиловани, Blagosloveni čisti srca jer će Boga vidjeti Blagosloveni mirotvorci jer će se sinovi Božiji nazvati Blagosloveni progonjeni pravde radi jer je njihovo tsarstvo nebesko Blaženi ste, kada vas sramote i progone, i lažući govore proti vas, svakojake rđave riječi zbog mene. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša. Na nebesima. Na da tebe Gospod, iskava da te bjem. Mi noćni su mi zato duha. Do nas broću i sestro, ušaoši ovaj svetih ram, krećući se uobičajenom stazom koja nam vrlo često pomaže u onom našem mamurluku kad treba ući u hram i pogoditi ono mjesto gdje obično stoji ikona za cjelivanje koju 80 ako ne i više posto puta cjelivamo bez ikakve svijesti i koga cjelivamo i ko na njoj izobražen zašto se on uopšte nalazi tu zašto ga ja uopšte cjelivam koje je on koje su njegove vrline kako je njegovo žitje dakle jedno totalno isključivanje svijesti a obavljanje radni to je valda izraz najdubljeg poremećaja i nešto Što vrlo liči na ikonoborstvo. Nekad su ljudi izgonili ikone iz hramova, otvoreno ratujući protiv poštovanja ikona. Danas ljudi celivaju ikone bez ikakve svijesti zašto ikona postoji. I negdje u izvorištu najvjerovatnije da je... Isti problem, isti uzrok i ikonoborstva i nikakvog poštovanja ikona, prosto celivajući bez dubljeg uključivanja. Danas ovdje pred nama stoji jedan divan diptih, divan prizor gdje vidimo jednog pored drugog A gledaju nas kako ulazimo u hram, gledaju nas kako prilazimo i ko gledaju nas kako im se licima primičemo, gledaju nas kako usnama krećemo na njih, ali, za razliku od nas koji samo lica posmatramo, obojica imaju dar da gledaju i srce. da vide kakvo je stanje u srcu. I da nije možda u njemu ona praznina o kojoj gospod reče da Uzavud ovaj narod, usnama poštuje, usnama cjeliva, usnama uzima blagoslov, usnama se dotiče putira, tijeve i krvi, ikona mojih svetitelja i moje majke, presvete bogorodice, a srce im je daleko od mene. Sveti oci je među njima Stefan Kralj Dečanski i veliki Ava među monasima, otac otaca i veliki general monaške vojske, prepodobni Teodor Studit, jedan pored drugog, danas u ovom hramu, dočekuju nas I posmatraju i gledaju naše srce. A mi, evo prišavši, iskoristimo ovaj trenutak da ih se iz ovog ugla površno sjetimo. Sveti kralj Stefan Dečanski, braće i sestre, je po pamćenju crkve vezani i za ovo mjesto i za ovaj sveti manastir, u onom paraklisu govedenje presvete bogorodice istaknut je kao ktitor ili jedan od ktitora i obnovitelja neke drevne hrišćanske svetinje. Tako da je i ovo manastiru danas praznik, mada u svakom slučaju praznik, ali nas obavezuje da ga se sjetimo jer da nije Njega bio njegovog bogoljublja i bratoljublja, vjerovatno da ni ova svetinja ne bi bila ovakva kakva je, da bi sve bilo drugačije. Tako da, služeći danas svetu liturgiji u ovom hramu, direktno se povezujemo i sa njegovim podvigom, i sa njegovim ispovjedništvom, sa njegovom žrtvom. I bilo bi zaista nepristojno i krajnje drsko ne zaustaviti se i ne pozdraviti ga. Vrlo je važno primijetiti da pored drugih svetih kraljeva, a imali smo mi drugih kraljeva, velikih kraljeva i svetih kraljeva i careva, Sveti kralj Stefan ima posebnu vezu sa monaštvom pravoslavne crkve, sa svetim manasivima, kao ni jeden drugi od svetih kraljeva. U njegovom svetom žitiju tamo je to izuzetno istaknuto i naglašeno. I u Cari gradu, dok je bio u ropstvu čudesnom, tajansvenom, I bogom darovanom robstvu da bude u svetom manastiru sa svetim onasima koji su se prosto divili njegovom podvigu, njegovoj molitvenosti, krotosti, pobožnosti. Prvi u hram, poslednji iz hrama, kraljevski sin i naslednik budući revnuje zajedno sa svetim Kauđerima, poštujući drevne i od svetih otaca predate ustave. A taj ustav po kome se živjelo u svetom gradu, carigradu i u tom svetom manastiru, najvjerovatnije da je bio ustav prepodobnog Teodora Studita, čije su ustave posle preuzimali I mnogi, mnogi i drugi manastili. Među njima možemo naglasiti i taknuti svetu Kijevo pečerskug gavlo. i prepodobnte odosije prepisuje ustaav svetok Teodora studita i on da dogazi do nelančne reakcije koju i dan danas možemo da vidimo u svetim pešteraama Kijeskim, je čokot rađo najbolju vozzu i davo najbolje vino v ruina u vidu svetih monha i jevo pečrskih i to se kas nije rašiivo i na kaove mivo pocijevoj svetoj Rusiji. Zato utajjanstvenoj učnosti svetog Krallja Stefana treba prepoznati braćih svestre i snažan Uticaj snažno dejstvo monaškog predanja, koje nije ništa drugo do sačuvano apostolsko predanje u vremenima kad se svijet opustio, kad je počeo da se zabavlja, da se igra sa Bogom i da ima pogrešna ustremljenja i lošu orientaciju duhovnu. A sveto monaštvo, pravoslavne crkve, u njenim ocima i onima koji su ustrojili monaška opšte žijeća i opšte monaški način života, duhom svetim je prepoznalo da će svijet da skrene sa tog puta. I onda su se sviše nadaknuti da dakle, duhom svetim, Nije naštvo htjenje nekog čovjeka ili neke žene, pa eto, aj tako ću da živim. Nego to je nadahnuće sviše, to je nadahnuće duha svetoga. I brzo se organizavao i napravilo je taj dobar, moćan, odbrambeni i imunni sistem i dalom mogućnost svim gladnim i žednim dušama, žednima Boga živog i istinitog, da se spasu od potopa sujete svjetske i svijeta koji Boga mrzi. mrziga i onda kad ruča sa njim, mrzi ga i onda kad razgovara sa njim, mrziga i onda kad ga pozdravlja na uvici, jer svijet mrzi Boga. Samo što tu mržnju nekad projavljuje na ovakava, nekad na drugačiji i direkte način. Tako da, sveti Stefan Dečanski izučivši monaško predanje, primivši blagoslov Božije i boravivši u svetu monastiru, i tamo, imajući velika sozrcanja, velika zrenja umna, Produbi svoje srce, očisti ga i tamo Boga sagleda. I prije nego što ćemo sveti Nikola vratiti izvađene oči, jer je tamo bio slijep, oči su mu bile pod upuštenju Božim izvađene, on je zahvaljujući podvigom, molitvenim, asketskim podvigom i tihovanjem, Otvorio one dublje unutrašnje oči srca i tamo sagledao ne tvar i tvarno i truležno i prolazno, nego u svom srcu video živoga Boga. I tek poslije toga, na jednom svenoćnom bdeniju, u stasidi malo zadrimavši, imao je ono drugo viđenje Svetoga Nikole koji je došao da ispuni obećanje i vratio mu vid, vratio mu oči, ali od tog trenutka njegove oči više nisu bile podložne sujetiloga svijeta i ništa što je njima gledao nije mogu da ugrozi ono prethodno stečeno i Bogom darovano viđenje srca, dakle viđenje Boga. I sve posljedice što se dešavalo, svi oni njegovi uzvišeni podvizi, uzvišena i sveta evanđelska dijela, bili su posljedice upravo tog očišćenog srca, otvorenog duhovnog vida, koji je i tjelesnim očima davao ispravno usmjerenje. Valja naglasiti. Da su svetogorski monasi sa kojima je imao opštenje, među njima hilandarski monasi i tadašnji hilandarski guman Danilo, kasnije arhijepiskop Srpski, koga su mnogo poštovali i koga i sveti kralj Stefanite kako poštovao da su se oni zauzeli i sabor svetogorskih staraca, najugledniji svetogorski monasi, Sviši kod kralja mi rutina i objasio mu ubedili ga da popravi ono što treba da popravi i da se pokaje za ono zašto je neophodno pokajanje. Sveta Agora interveniše i time projavljuje duhovno srodstvo sa budućim svetiteljem Stefanom. Treba naglasiti jedan mnogo važan trenutak je života Svetog Stefana. A to je uticaj koji je na vizantijskog cara i na donošenje odluke da se protjera iz prestonice carstva prokleti jeretik Varugan, koji je počeo da izliva adski otrov učenja i jeretičkog umovanja protiv koga se i Sveti Grigorije Palama Žestoko borio kao monak, kao svetogorac, a sveti kralj Stefan Dečanski je jednom riječju, jednom, jednim udarcem riješio tu partiju tako što je rekao caru da, je, a car je mnogo u njegovom mišljenju pa kaže šta misliš o varlamu i ovoj situaciji, kaže cara. Tebe Bog postavi ovdje milošću Božijom, ti je sve ovo predano. Kako ti možeš neprijatelja carevog da držiš u gradu i u narodu, da ga truje? Njega treba prognati. I te riječi, duhom svetim nadahnute, pogodile su cara u srce i konačno donešena odluka da se varvan i stjeraj kako je A to je mnogo važan trenutak broću i sestre, ne samo u tom vremenu, nego u celokupnom životu crkve, posledice tih događaja i do danas blagotvorno djeluju na sve one koji se drže učenje pravoslavne crkve. I kasniji odnos svetog Stefana prema manastirima i svetogorskim, i jerusalimskim i sinajskim i posebno prema njegovoj svetoj zadužbini dečanima svetim koje danas krasi i svojim netruvežnim moštima i gdje ga sveti kavuđeri čuvaju i on njih i oni njega i tu se vidi ta njegova duboka veza sa pravoslavnom mistikom pravoslavnim učenjem pravoslavnim predanjem koga Su manastiri najbolji i najsnažniji i najvjerniji čuvari Jer sveto monaštvo najvjernije čuva sveto predanje I otuda ta za neke neobjašnjiva veza Između svetoga kralja koji bi obično kao kralj Trebao da ispoštuje pod navodnicima manastire I da živi kao kralj Imaju te varijante Monaho ljubiv, navodno, ispošto je da neki prilog i završeno. On nije bio takvi kraljeva, on je imao i svoju sposnicu iznadečana, on je imao i svoja svenoćna abdemnija, svoje pravilo, imao je svoj uredan duhovni život, učestovanju svet, svetim tajnama, ispovijesti, pokajanja, priječešća, Učio se od svetih otac, učio se od svetih arhijereja, bio poslušan crkvi I molio se gospodu Isusu Hristu u svemu, uzimao blagoslov za svako dijelo Pred boj sa bugarima, opasan boj, svu noć je proveo na molitvi U poslu molitvi kažu, ujutro kad je izašao Izgovorio takvu besedu da su vojnici mogli da ratuju sa cijelim svijetom za ime Božje, a ne sa agresivnom, tada agresivnom i naopakom bugarskom vojskom, koju su razbili u prvoj rundi. Kažu da je iz njegovih riječi, a u srca vojnika ulazila neka neobjašnjiva sila. A to je sila duha svetoga koji je boravio u njegovom srcu. Tako da treba znati da sveto monaštvo ima snažan uticaj, blagotvoran uticaj na sve strukture jednog hrišćanskog društva, kako onda tako i danas. Međutim, vidimo da danas nije tako. Danas kraljevi i carevi to ne razumiju i onda umjesto da podržavaju svetu vjeru, oni se boraju. Oni gledaju da ugase manastire, da ih zatvaraju, da im prave probleme, ne da time sebe u porazu vode i u muku i u čist gubitak. A ako se zaborave sveti predsvi, nikakva pobjeda nije moguća. Ne samo na Nekom narodnom, državnom, nacionalnom nivou O tome da ne govorimo Tu je poraz više nego očigledan Nego i u ličnim borbama nema uspjeha Ako ne uzmemo blagoslov svetih predaka I sveti Stefan Poslata je pobjede Pišući Arhijepiskopu Danilu I obaveštajući ga da je pobjeda Izvojevana ne njegovom silom Nego blagoslovom Gospodnjim, a sve na zastupništvo svetih Simeona Mirotočivog i svetoga Save, čije potomak bio, u svakom smislu, posebno duhovnom, da su oni odlučili da tako bude i blagoslovili tu pobjedu. Tako i mi, braći i sestre, kad se trudimo na našim frontovima, u našim arenama, a bez blagoslova otaca, To je izgubljen rat. Tu ćemo morati da koristimo našu silu, a naša sila je nedovoljna u borbi protiv grijeha, džavola i smrti. Za svaki, pa i najmanji podvijek, neophodno je uzeti blagoslov svetih otaca, svetih predaka, svete crkve, onako kako Gospod to zapovijeda. Tako i današnji praznik je velika mogućnost, velika mogućnost da napokon uzmemo blagoslov, ne moramo ići u dečane, nema potrebe, dobro je otići, ali nije i jedina varijanta. Evo tu smo u crkvi sveti Stefan i sad u svakom hramu, braći i sestra, jer tako svetitelji mogu, da uzmemo blagoslov svetog kralja da uzmemo blagoslovo od svetoga Teodora Studita i da onda živimo, da vojujemo i krećemo se evanđelskom uskom stazom koja vodi u život vječni kako su i oni učili kako su i oni živjeli da ne lotamo po raznim jamama i tamama ovoga svijeta nego da budemo jasni, konkretni, praktični da ispovjedimo vjeru U jednoga Boga, Svetu Trojicu, a ne u Svetu Petoricu, Desetoricu, Dvanejstoricu, Sedamdesetoricu, Svetu Trojicu, Otac, Sin i Sveti Duh. A onda imaju ljudi koji imaju potrebu za spasenjem. Njih ima sedamdeset, ima ih hiljadu, ima ih milijon, ima ih milijardu. Ali isti ti ljudi koji možda misle da ta masa ili većina, kako se to danas kaže, oni nemaju vlast. Oni imaju potrebu za spasenjem. Barbi bi trebalo da je imaju, ako nisu si išli sa uma. A spasitelj je Bog, trojični Bog, otac, sin i sveti duh. Imamo ljude koji su ga prepoznali kao Spasitelja koji su spaseni njegovom blagodaću, a to su svetitelji. Imamo i majku Božju koja ga je rodila, imamo i svete angeli, svete beselesne sile. Tako da na tom uskom putu mi nismo sami, izgleda da smo usamljeni jer malo je danas ljudi koji idu, ali ne znači da ih nije bilo, braću i sastri, da ih neće biti tako držati se uskoga puta svete pravoslavne vjere, tražiti blagoslov da tim putem idemo, da ne bude na naše snagi i sigurno je da ćemo u svim borbama biti pobjednici koliko god nam se činilo da je to nemoguće. Ali čovjeku je nemoguće, a Bogu je sve moguće. Zato uzmimo blagoslov Boži Uzmimo blagoslov svetih otaca, svetih predaka, uzmimo blagoslov svetoga i danas još moćnije kralja nego što je onda bio, svetoga Stefana, uzmimo blagoslov čudesnog učitelja Teodora Studita, neustrašivo ispovjednika jedinog jesnjentog Boga koji je O jadu zabavio je onda Bizantijsko carstvo I njegovo čudesno Bratstvo I se nisu bojali ničega Nego su frontalno napadali Na sve što je ustajalo na gospoda I na ispovjedanje Njegovog svetog voploćenja I ikono poštovanja Uzimo i od njih I krenimo ovim putem I sigurno je da ćemo Silom Božjom a njihovim zastupništom i mi pobjeđivati u borbi protiv grijeha, strasnog života, poročnog života, u borbi protiv svijeta i njegovoga duha, razornoga, ubitačno, u borbi protiv smrti i u borbi protiv onoga koji je izazva satane i džavove čovjeku ubicama. I onda zajedno sa svetim Stefanom i sa svetim Teodorom i svima svetima, daj Bože da se radujemo i da slavimo i sada i uvijek i u beskonačnoj vječnosti. Amin Bože, daj.